În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când postiți, nu fiți ca fățarnicii, că ei își întunecă fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevăr grăiesc vouă că și-au luat plata cuvenită lor. Fras creștini, Iată ne ajunși în pragul Marelui Post, ultima duminică care ne pregătește pentru nevoința postului este cea de astăzi, numită a izgonirii lui Adam și Eva din Rai. Dar pentru ce ni se amintește tocmai astăzi de izgonirea lui Adam din Rai? pentru ca să ne arate nouă cât de rea este neînfrânarea de la mâncare și ce urmări grozave are păcatul lăcomiei. Dar izgonirea lui Adam din rai mai are și alt înțeles. Sfinții părinții noștri ne spun că după ce a fost scos afară din rai Adam și Eva, au plâns 40 de zile la poarta raiului cu multă căință, bătându-și peptul și cu multă jale făceau rugăciuni ca să li se ierte păcatul și să fie iarăși primiți în lăuntru. Am auzit și din cântările de la strană cum Adam se jeluia la poarta raiului și cu lacrmea mare zicea, Vai mie, că femeia și șarpele m-a amăgit, făcându-mă să pierd fericirea raiului. Vai mie, ce voi face și cu ce lacrimi voi plânge înaintea ta, ziditorule, ca să-mi dăruiești mie fericirea cea din tâi. Așa și noi, cu începerea zilei de mâine, intrăm în postul cel mare al sfinților Patim, Departe, departe, începe să se zărească crucea răstignirii. Fiul lui Dumnezeu, Mielușelul cel nevinovat, voiește ca să se răstignească din dragoste mare pentru salvarea noastră. De aceea, Biserica Mireasa lui Hristos își dezbracă astăzi podoabele și veșmintele cele strălucitoare, îndemnând pe toți fiii săi și aducându-le aminte că au sosit zilele înfrânării, ale înnoirii sufletești, ale pocăinții, așa cum strigă prorocul Ioiil, Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu lacrim și cu tânguiri. Pe la Sfintele mănăstirii în aceste zile, se cântă o duioasă și mișcătoare cântare, numită la râul Vavilonului. Este vorba de psalmul 136. Acest psalm amintește poporului evreu de soarta zbuciumată a trecutului său până în zilele noastre. Aceasta, din cauza neascultării lui de poruncile Domnului, a fost luat și dus în grea robie între neamuri păgâne. Două au fost robiile cele mai principale. Robia din Egipt, care a durat 430 de ani, și robia suferind, suferind multe, din robia Babilonului, care a ținut 70 de ani. Acolo au suferit mulți, căci împăratul Nabucodonosor îi silea să se închine idolilor, îi punea la munci grele și care, nu se supuneau, erau aruncați în cuptoare aprinse cu foc, cum au fost cei trei tineri, Anania, Azarie și Misail. Iar marele proroc Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei. În acest timp de grea prigoană, vieții oameni îmbătrâneau așteptând să-i scoată cineva, dar nimeni nu i-a scos din mâna cea tare a tiranului împărat. Chinuiți de dorul patriei lor, de cetatea Ierusalimului și de frumusețile Sionului, unde era zidită biserica Domnului Savaot, poporul evreu se aduna pe malul unui râu care era hotarul Imperiului Păgân. Și acolo plângea cu lacrimi nemângâiate după țara în care s-a născut și după slava Ierusalimului pierdut. Atât de întristați erau încât nimeni nu-i putea mângâia și opri din suspinul lor. Uneori se apropiau de ei boierii Babilonului acolo unde plângeau și rugau să le cânte măcar o dată din cântările Sionului, bisericii așa cum cântau ei de multe ori în țara lor, în biserica lor. Dar ei, cuprinși de multă întristare, răspundeau cu toți într-un glas, Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? Șaptezeci de ani și-au amestecat lacrimile cu apele Babilonului, scuturându-și zilele și oasele în pământ străin pentru că mult supărase pe Dumnezeu. Și aceasta s-a întâmplat înainte de venirea Domnului Isus Hristos, care s-a născut din Fecioara Maria, din neamul lor, ca să-i izbăvească, să-i mântuiască și pe ei și întreg neamul omenesc, fiindcă El era Mesia cel așteptat de prorocilor, dar n-au vrut să-L recunoască. De aceea, mai târziu, după ce au răstignit și pe Fiul lui Dumnezeu, omorând mai întâi o mulțime de proroci, au pățit-o și mai rău. Căci armata romană i-au măcelărit, i-au trecut prin foc și sabie și i-au împrăștiat pe tot pământul, făcându-i sclavii popoarelor. După aproape 2000 de ani, unii dintre ei au rămas tot în rătăcirea lor, căci și astăzi așteaptă pe Mesia ca să-i zbăvească și să-i adune pe toți la un loc. La Ierusalim au ei un zid care a mai rămas din vechile rămășițe, unde se adun și astăzi când și când ca să plângă acolo ca la râul Babilonului. Și acolo suspină, plâng și se tânguiesc, cerând de la Dumnezeu pe Mesia și izbăvirea lor. După atâta timp și după ce atâția frați ai lor, care au cunoscut pe Domnul Hristos și s-au trezit, ei refuză mereu pe Fiul lui Dumnezeu. și bine le-a spus atunci Domnul Hristos, în față, Mă veți căuta voi și nu mă veți mai găsi, căci unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Dar să-i lăsăm pe ei cu pribegia și necredința lor și să ne întoarcem la neamul nostru creștinesc, căci acesta este poporul cel ales de Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos, într al cărui nume ne-am botezat. Ne-am peceptluit cu botezul Sfintei Trăini, Tatăl Fiul și Sfântul Duh. Și aceia botezați, toți creștinii de pe întreg pământul, este poporul lui Dumnezeu cel ales. Acesta este noul Israel. Noi aici cu toții suntem însă în țară străină, pe pământul acesta. Aici am căzut robi în fel de fel de păcate și ne frământă mulțime de griji și gânduri rele. Vrăjmașul sufletelor noastre, diavolul, ne-a străinat de Dumnezeu, ne-a îndepărtat de biserică și rugăciune, de post și spovedanie. De aceea suntem chinuiți cu tot felul de boli sufletești și trupești, căci o mulțime de creștini, au ajuns să-și lepe de credința, pentru cine știe ce nimicuri. Alții au trecut la sectanți, iar alții insultă cu ură și dușmănie pe Dumnezeu, pe Fiul Său Iisus Hristos, pe Maica Lui, Biserica, Crucea și Icoanele, înjurând cu ură infernală. Unii se dau necuratului în orice moment pentru lucru de nimic. Alții trăiesc numai în judecăți cu o ură înverșunată. Alții se pândesc și se urmăresc ca fiarele prin junglă. Și așa creștinii noștri înnoată mocir la tuturor păcatelor. căș foarte bine ne asemănăm și noi, cu poporul evreu care a fost luat în robia Babilonului din cauza mulțimii păcatelor și îndepărtării de Dumnezeu. De aceea, fras, creștini, să ne aducem aminte că aici pe pământ nu suntem decât călători, care avem un scurt popas de făcut în timpul celor câțiva ani de zile pe care îi trăim aici. Noi însă trebuie să căutăm mereu împărăția cerurilor, dreptatea lui Dumnezeu, veșnica fericire a sufletului, grădina raiului cea pierdută de strămoșii noștri. Biserica astăzi ne cheamă ca să ne facă cunoscut ce să facem ca să ajungem în acea țară minunată. În primul rând, să nu mai ascultăm de Satana, care ne ispitește să ne atragă în cursele pierzării. Apoi să pășim peste râul Babilonului, adică peste obiceiul cel vechi al păcatului și peste toate fără de legile, care ca un râu înspumegat curge pe pământ, ca să nece toată lumea. Acest râu al fără de legilor. Sunt toate plăcerile cele amăgitoare ale lumii lumești, care au puterea și vraja satanică a nerobii lui Faraon, care este diavolul. Dacă reușim să trecem peste acest râu blestemat al plăcerilor lumești, să fugim cât mai departe de țara păcatelor și de hotarul ei, ca să ne simțim cât mai în siguranță. Drumul spre această țară ni l a arătat însuși Domnul Hristos, căci El a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Prin Sfânta Biserică pășim cu încredere și curaj după Domnul vieții noastre. Într-adevăr, în drumul nostru întâmpinăm multe obstacole. Deavolul care este tatăl minciunii ne iese înainte și începe să ne înfățișeze viața într-o altă formă. El vorbește prin gura lumii care și-a făcut o mulțime de crezuri în viață. Cum a început să mergi mai des la biserică, i-a și răscula diavolul pe unii împotriva ta și i-auzi când iar pe cei din casă, că doar ce păcate mare ai făcut, de ce te duci mereu la biserică, doar n-ai omorât pe nimeni, dar la biserică merg numai păcătoșii, numai desfrânații, acolo vrei să te duci și tu, dar ce vrei să te faci călugăr? Și câte, câte alte vorbe le spune diavolul prin gura lumii. Și în ziua de astăzi, cine nu știe să desfrâneze, să se îmbete, să joace și să cânte diavolului, să stea numai prin restaurante și localuri de petreceri, acela este socotit prost, un om care trăiește de geaba. Sau mai bine zis, un om pierdut care nu știe să-și petreacă. Acel om nu este nici creștin ortodox. E un sectant, așa zice lumea. Cum te-ai lăsat de păcate, nu mai ești nici creștin ortodos. Ești sectant. Așa învață diavolul pe lume. De aceea, calea aceasta lui Dumnezeu este vorbită de rău. Și pe omul care apucă să meargă drept pe ea cu credință, cu nădejde și dragoste, pe acela în lume aceasta îl așteaptă crucea și suferința Golgota, ca pe Mântuitorul care ne-a învățat să o urmăm. De aceea Sfânta noastră Biserică ne cheamă astăzi ca să ne lămurească cu privire la rostul și foloasele postului. Noi, conducătorii sufletești ai poporului, în această zi trebuie să facem lucrul comandanților de oștire dinaintea luptelor. Să vorbim și să arătăm însemnătatea luptei ce se va da. Să lămurim cugetele, să întărim inimile și să arătăm și roadele biruinței. Multă lume nu știe ce însemnătate mare are postul. Și zic unii că ar fi poruncă, pusă de preoți, și nu face parte din poruncile lui Dumnezeu. Că de aceea a spus Domnul Hristos, pe aceasta o știe toți, că nu spurcă ce intră în gură și ce iese din gură. Dar observăm chiar din Sfânta Evanghelie de astăzi că Mântuitorul n-a desființat postul. N-a spus să nu mai postească nimeni, dar a arătat cum trebuie ținut postul și care este adevăratul post plăcut lui Dumnezeu. Vedem că însuși Mântuitorul a postit 40 de zile în pustia Carantaniei, unde a fost ispitit de diavolul de satan. Și altă dată, Domnul Hristos laudă postul și arată și puterea Lui când spune ucenicilor că unele soiuri de draci nu se pot scoate decât cu post și rugăciune. De aceea, Sfinții Părinți zic că postul este poarta, iar epitrafirul este ușa mântuirii. Adică prin poarta aceasta strântă de care vorbește Mântuitorul vor intra toate virtuțile sfinte în sufletul și trupul omului. Se îmblânzește și se sfințește trupul și sufletul. Așa cum atâția sfinți proroci și mărturisitori, prin post și rugăciune, au dobândit mari binefaceri de la Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune Că atât de bătrână este porunca postului, căci ea este de o vârstă cu omul. Înainte de orice altă poruncă, Dumnezeu i-a poruncit lui Adam în rai să postească, adică să nu mănânce din pomul oprit. Acela al cunoștinței binelui și rău. Și Adam... Cu Eva lui cât a păzit porunca, a moștenit raiul, a stat în rai, iar când a mâncat, a pierdut raiul și veselia de acolo. Și numai din călcarea acestei porunci, i s-a prefăcut veselia în lacrimi, mintea s-a îngroșat, trupul a murit și toată natura s-a răsculat împotriva omului a intrat și moartea. Dumnezeu a creat trei feluri de ființe desăvârșite care au diferite vieți, potrivit diferitelor însușiri ale naturilor, adică îngerul, omul și animal. Îngerul este o ființă cu totul duhovnicească. Animalul este cu totul o ființă materială, n-are suflet, și viața animalului este cu totul trupească. Iar omul este o ființă compusă dintr-o substanță duhovnicească și alta trupească, din trup și suflet. Când trăiește după trupul omul, degenerează din noblețea sa și cade în condiția animalului. Așa cum observăm în lume la mulți oameni căci în zadar se mai pot numi aceia care se tevălesc pe jos în noroi ca porcii din cauza beției sau urlă ca câinii trăind în desfrânări. Iată, Căzuți în rândul animalelor, dar mai rău, că nu vezi un câine beat sau un porc. Iar când trăiește omul după duh, după suflet, el își menține demnitatea și se înalță la starea unui înger. Când omul urmează după mișcările trupului, ascultând de poftele lui și îndeplinind toate plăcerile, se zice că trăiește ca un animal. Și când urmează mișcările sufletului, duhului, când se înduhovnicește, trăind în sfințenie, se zice că trăiește ca un înger. Adevărul este că viața curată și nevinovată, pe care Dumnezeu o cere de la creștini în timpul postului, Constă în abținerea de păcate, cum și în abținerea de carne și de celelalte bucate de dulce. Acesta este postul cel adevărat, să postească și trupul și sufletul. Abținerea de la păcate este postul sufletului, iar abținerea de la bucate este postul trupului. Postul trupesc, dacă este despărțit de cel duhovnicesc, adică dacă omul postește cu gura, dar în, în schimb jură minte, dă și tot felul de păcate, un astfel de post este ca și cum ar fi un trup fără suflet. Deci abținerea de păcate este sufletul postului care îi dă tot meritul și desăvârșirea. De aceea Domnul Hristos a mustrat pe fariseii cei ipocriți, care posteau până li se uscau gura și își pozmogeau fețele de slăbiciune, dar în schimb erau plini de mândrie, de îngânfare, slavă, de șartă și de tot felul de păcat. Adevăratul post este ca să ne abținem de la tot felul de patim, de viții rele. Căci la ce ne servește ca să nu mâncăm carne, dacă mâncăm carnea fratelui nostru, vorbindu-l de rău, dușmănindu-l și părându La ce ne folosește să nu bem vin dacă vărsăm sângele fraților noștri? Și ce ne folosește dacă vom mânca numai seara? Iar toată ziua am petrecut-o pe la spectacole, la filme, în procese, pe la tribunale, și în tot felul de păcate rele. Trebuie să știm că și sufletul și trupul are o hrană și un post propriu. Trupul are postul lui, oprindu-l de la unele bucate. Iar sufletul rațional, substanță duhovnicească, are hrana potrivită cu natura sa. Și această hrană este cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunile, citirea saltiriei, cântarea sfântă religioasă, Cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai ca animalul, mâncând și bând. El cugetă, iubește, se roagă, gândește. Ceea ce hrănește cugetul lui, iubirea lui, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Mântuitorul, când a fost ispitit de Satan în pustie, și când i-a zis să facă pietrele pâini, Domnul Hristos i-a răspuns, Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iată deci care este secretul mântuitor al sufletului și al trupului. Pentru aceasta, cei mai mulți din creștinii noștri, la fel ca și fariseii de care pomeniră Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, așa fac și unii creștini, se abțin de la mâncări, ba unii nu mănâncă zile întregi, în schimb în loc să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să se împuternicească, să prindă aripi și să se ridice mai sus de cele pământești, ei se hrănesc cu flecările de cu minciuni, cu vorbiri, cu poveștiri, spun fel de fel de glume, stau numai cu ochii în televizor, ascultând fel de fel de cântări lumești și cu vârfirea în gură, cred că îi pot mântui numai abținerea de la bucat. Greșeală, mamă. Sfinții părinții noștri, Aseamănă postul mare ca o scară cu 40 de trepte, o scară ce urcă pe om prin înfrânare de la pământ la cer. La capătul cel de jos al scării stă săracul Adam, omul, noi, iar la cel de sus privește Domnul Isus Hristos spre noi. Jos plângem noi cu strămoșul Adam și Eva, noi toți păcătoși, iar sus așteaptă milostivul Dumnezeu și privește să vadă lupta noastră, lucrarea noastră, dragostea noastră, cum urcăm noi pe această scară, pe aceste trepte, în post. Fiecare dintre aceste trepte ale scării reprezintă o zi. În aceste 40 de zile ale Sfântului post, să nu fie una pe care să o petrecem fără de folos. Într-o zi fă milostenie, într-o zi fă pace între cei ce se dujmănesc, într-o zi deschide ochii sufletului unui necredincios, în altă zi însoțește un mort la groapă, în altă zi scrie ceva de mână, o rugăciune, o cântare sfântă, o învățătură sfântă și împarte cu cel neștiutor tot felul de fapte bune, împreună cu postul, cu rugăciunea și cu zmerenia. Și așa să urcăm zi de zi pe scara aceasta până acolo sus la stăpânul nostru, unde ne vom bucura de milostivirea Lui Dumnezeu. Dar să știți că postul are cei mai mulți dușmani, mai mulți decât celelalte fapte bune. De aceea el e socotit de lume și chiar de unii creștini, învechiți în credință, e socotit ca ceva vechi și fără de folos în sectanții care s-au despărțit de biserică, să știți că nici o sectă nu postește. Țin și ei așa o zi când le vine lor în cap. Trei sunt dușmanii principale ai postului. Diavolul, lumea și trupul. Diavolul ne șoptește ca lui Adam. Omule, postul nu este o poruncă te poți mântui și fără post. Căci nu spun că ce intră în gură, n zis Hristos așa? Al doilea dușman, lumea, care ne amăgește zicând, nu mai posti femeie ce te faci de râs, cine mai postește azi? Fii om serios, nu te mai lua după babe. Trupul și el al treilea dușman, auzind că este vorba de post, începe, înainte să se entristeze, să se mânie asupra noastră zicând O, cât o să mă mai chinuiești cu bucate de acestea sărăcăcioase! Nu vezi că sunt bolnav? Fața mi se îngălbenește și nu mai pot? Doar sunt tânăr acum! Am eu vreme să postez mai la bătrânețe! Și așa creștinii se lasă biruiți de aceste ispite, de la cei trei dușmani, trupul, lumea și diavolul. Mai ales dacă stăm și ne gândim, câți nu au de întâmpinat greutăți și bat jocuri din cauza postului de la mulți în multe locuri. Sfinții cei mai iscusiți ne spun că în trei rânduri ispitește diavolul pe om, înainte de a face binele, în timpul săvârșirii binelui și după ce a făcut binele. Întâi deavolul se trudește multe chipuri să nu reușim să facem fapta bună. Dacă totuși începem să o facem, el ne întinde curse ca să facem rău acea faptă bună sau amestecată cu rău. Și dacă totuși am împlinit făcând fapta bună așa cum o cere Dumnezeu, deavolul caută să ne aruncem păcatul mândriei și așa să pierdem tot ce am lucrat. Cum am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, ca acei farisei fățarnici, care posteau de ochii lumii și au luat plata cuvenită lor. Mai găsim unele persoane și dintre creștini, care ajunează câte o vinere până seara. Apoi vin la biserică cerând anafură în gura mare, că ei au ajunat până atunci să știe toată lumea. Unele femei chiar nu mai țin seamă de o la bisericii, că poate în vinerea aceea a fost dezlegare în calendar, fiind harți și nu trebuia să ajuneze. Și ele se apucă să postească și când nu trebuie. Și sâmbăta să ajuneze și duminica să ajuneze și Cartea Sfântă, Sfinții Părinți spun așa că aceia care ajunează sâmbătă și duminica să se afurisească, ca sub blestem. Nu sunt primiți de Dumnezeu. Pentru aceasta să știți că sunt unii creștini care se iau după babe, fără credință, și zic ele că postesc postul Maicii Domnului. Și acest post al Maicii Domnului constă în a posti câte o zi din săptămână, adică a ajuna. Și intră și sâmbăta și duminica. De aceea nu e voie să se ajuneze sâmbăta și duminica. Nu cunoaștem decât o singură zi de ajun a sâmbetei. Sâmbăta cea mare în postul Paștelui, sâmbăta când Domnul Hristos este îngropat așa cum prăznuim noi creștini. Mulți creștini fac ajunări, citesc saltiria și multe fapte bune, iar diavolul vine și el cu mândria să-i o așeze în cap și se apucă ca fariseu să se laude cum zicea el, că dau ială Doamne, postez de două ori pe săptămână. Și îl știa toată lumea. Așa îi știu și pe acești creștini. Și chiar oameni bătrâni mi s-a întâmplat să-i aud lăudându-se la alții. Aceștia și au plata pentru laudele lor aici pe pământ, fiindcă s-au mândrit cu el. Trebuie să ținem seama că după sfânta pravilă, după canoane și învățăturile Sfinților Părinți, postul nu este pentru toți la fel. Vorbim de postul de bucate, iar postul duhovnicesc, oprirea de la păcate, de la fapte rele, este pentru toți la fel. Vedem că nici Sfinții Părinți n-au ținut postul la fel, postul de bucate. Unii puteau mai mult, alții mai puțin. Pentru aceia, postul de bucate, celor care sunt bolnavi de anumite boli, nu de orice boală, cum au luat-o unii, că dacă te doare puțin capul când ajunesc, când postești, și te descurajezi imediat să te apuci să mănânci, că nu poți. Numai aceia care sufere de plămâni, de ficat, de stomac, de anemie mare, cu operații, pentru aceștia, mâncarea este o doctorie, dar după dezlegarea preotului duhovnic, atunci pot să mănânce mâncările care înainte putea să le mănânce și nu i făcea rău. Dar și aceștia, după ce face dezlegare, după ce se spovedește, după ce se împărtășește, și în timpul acesta să pună dragoste mare și fierbinte pentru Domnul. Aceștia să țină și ei cât pot, în schimb să se păzească de faptele cele rele și să mulțească faptele cele bune. Ceilalți care au stomacul sănătos și n-au suferințele pe care le-ați auzit, n-au nicio îndreptățire ca să nu postească. Trebuie să ținem seama că dacă e vorba de post, postul este un canon. Și dacă vrem să facem pocăință cu adevărat, să arătăm și noi Domnului Hristos că-L iubim și că ne, ne chinuim cu ceva, ne pocăim cu ceva, trebuie să ne doară ceva, trebuie să suferim, să simțim ceva. Altfel, nu este pocăință chiar așa cum ar trebui, cât l-a durut pe Domnul uiele și suleța, și toate suferințele lui. Cei care vor mânca legume de post, vor trage cele mai mari foloase sufletești și trupești, căși postul nu omoară pe nimeni. Din contră, să știți, Că toate bolile au ieșit în lume din cauza nepostirii. Mâncarea ușoară prelungește viața omului. Omul cumpătat trăiește mult. Citim în viețile sfinților că sfinții părinți puznici care trăiau cu verdețuri și cu mâncare foarte săracă au avut o viață lungă. Așa, de pildă, Sfântul Pavel Ieremitul a trăit 113 ani. Sfântul Antonie cel Mare a trăit 105 ani. Sfântul Arsenie cel Mare a trăit 120 de ani. Sfântul Teodor, 105. Sfântul Ioan Tăcutul, 104 ani. Sfântul Macarie a trăit 100 de ani. Iată o dovadă vie, ca a posti și a ne înfrâna și a trăi în cumpătare, nu ne păgubește nici trupește și nici sufletește. Când e vorba să se facă dezlegare la cei bolnavi, să nu se înțeleagă că desfințăm în postul și să ne aducem aminte că boala lor, suferința lor pe care o poartă poate de ani de zile unii, este tot un fel de post căci mulți o duce cu această suferință până la moarte. Să nu înțelegem postul greșit, păzirea postului, să facem cum a făcut o creștină fără înțelepciune. Această creștină, din cauza unor medicamente, își otrăvise o fetiță de vreo șase anișori. Și doctorul i-a spus să-i dea lapte și imediat își va reveni. Dar femeia prea fixă în ideile ei despre Sfântul Post n-a vrut să-i dea lapte copilului pentru că era într-o vine. Și copilașul a murit chinuindu-se în brațele ei. Iată neînțelepciune creștine asta. Să fim înțelepți cum ne învață Sfânta Biserică. Să avem înțelepciune după Dumnezeu, că de aceea a lăsat Sfinții Părinți în biserică cuvântul acesta care se zice prin gura preotului, să luăm aminte cu înțelepciune, să nu o luăm după capul nostru și după învățături străine. Știm cu toții că sunt patru posturi pe an. Miercurile și vinerile, așa cum scrie în calendar. Trei ajunări. Ajunul Crăciunului, ajunul Bobotezii și ajunul din vinerea patimilor. Și sâmbătă aceea, dacă cineva dorește, dar atunci, în vinerea patimilor, este. Și mai sunt zile de întristare, dar nu cu ajun se mănâncă de post, ori în ce zi ar cădea, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și înălțarea Sfintei Cruci. Mai departe ne amintește Sfânta Evanghelie de astăzi, zicându-ne, să nu ne adunăm comori pe pământ, unde le strică și le fură hoții, ci să ne adunăm comori în ceruri, unde nu se strică și nu le poate fura nimeni. Căci unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră. Ne face atenți că în acest timp al postului avem fericită ocazie să ne îmbogățim cât mai mult, să ne facem comori într un părăția cerului. Comoara din cer pe care o putem face de aici, de pe pământ, în timpul postului, Constă din tot felul de fapte bune. Postenel, metanii, închinăciuni, citirea saltiriei, ajunări și post, milostenii, cercetarea bolnavilor, îngroparea morților celor care nu au pe nimeni, împărțirea la oamenii săraci duhovnicește din cele de trebuință. Să dai de pomană o icoană, o candelă, o cărticică de rugăciuni iar la cei lipsiți de cele trebuincioase trupului, cele ce sunt ale trupului, lemne de foc, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și de toate. Dar trebuie bine căutați aceia care merită ajutor. Nu mai dați niciun ban la cei care vă în cale pe la poarta bisericii și se strecoară și prin biserică ce au mai mult aceștia care fac pe nenorociții ca dumneavoastră, care munciți cu greu, să vă câștigați existența. Și tot ceea ce faceți bun, cu sfântă osteneală, să faceți cu sufletul zâmbind de bucurie și cu multă flacără de credință și dragoste în numele scumpului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, care s-a jerfit pentru noi. Și să ne grăbim să facem cât mai mult, căci viața noastră trece ca norii pe cer. Zilele alunecă grăbite ca frunzele pe apă, iar noi ne apropiem de mormânt, de amurgul serii de unde nu ne vom mai întoarce niciodată. Să nu uităm că poate mâine va suna trâmbița să ne adune pentru judecată. Să nu uităm că Domnul Hristos ne-a răscumpărat cu scum sângele Său. Să ne întoarcem înapoi acasă, să ne întoarcem la Biserica Lui Hristos ca Fiul rătăcit prin pocăință și rugăciuni. Căci aici pe pământ suntem întreacă. Sculați-vă să mergem la Hristos. Preoții așteaptă în pragul bisericilor. Clopotele sună să ne scoale din somn ca să venim la casa Lui Dumnezeu. Necazurile, urgiile ne vorbesc despre Dumnezeu. Semnele și toate urgiile ne spun să ne întoarcem înapoi la calea mântuirii și a adevărului veșnic. căși vine noaptea, vine moartea și nu se mai poate face nimic. În Abisinia este un oraș numit Harar, foarte vechi, întemeiat. Viața acestui oraș e pașnică și simplă. În zorii zilei, șiruri lungi de locuitori ies pe cele cinci porți mânânci rez de vite spre pășunile de pe deal. Și se înapoiază seara, încărcați fiecare cu câte ceva unii cu cereale, alții cu lemne și nutreți, dar la Sfințitul Soarelui, când se apropie închiderea porților, păzitorul porților, portarul, strigă tare cu glas. De răsună văile, șaile, grăbiți-vă, se închide poarta, la puțin timp după această strigare, poarta se închide. Cei rămași afară trebuie să aștepte până dimineața, dacă vor mai ajunge această dimineață. Căci noaptea umblu îl și fiarele sălbatice, și cei mai mulți rămași afară dimineața sunt aflați morți, sfâșiați de fiare. Așa e și cu mântuirea noastră. Mântuitorul Hristos zice, intras pe poarta acea strâmtă care duce la viață, postul și toate virtuțile. Și intrarea aceasta trebuie să o facem până nu vine noaptea. Ziua este pe sfârșit. Nori negri încep să apară pe cerul mântuirii. Fiare sălbate ce îngrozitoare se vor năpusti asupra celor ce n-au vrut să vină să intre în cetatea salvatoare. Întunericul se lasă din ce în ce mai greu și va veni vremea nu e departe când toți cei ce n-au vrut să audă strigătu de salvare vor rămâne afară în primejdi a pierzării veșnice. Vor rămâne cu ucigașii, cu vrăjitorii, cu mincinoșii, cu fiarele apocaliptice și închinătorii la idol. Atunci vor striga disperați și ei. Vor bate în zadar la porțile bisericilor. Dar va fi prea târziu, prea târziu. Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi iar de la începutul ei ne pune o condiție foarte importantă. Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru, nu va ierta greșelile voastre. Hotărât să nu ne înșelăm că orice faptă bună, or post, orice am face, nu primim iertare dacă nu iertăm pe greșiții noștri. Suntem datori să le cerem iertare la toți cei ce ne-au greșit sau le-am greșit. Și noi, dacă am făcut gestul acesta, frumos și plăcut, zmerit înaintea lui Dumnezeu și a aproape Lui, chiar dacă El nu vrea să ne ierte, să-L iertăm noi din inimă și atunci vom primi iertare de la Dumnezeu. Dar să facem lucrul acesta, să-L facem cu toată inima. Acesta este lucru cel mai principal din Evanghelia de astăzi, care ne va da valoare la toate celelalte fapte care le vom face, fie post sau altceva. Tatăl nostru, Cel din Ceruri, iartă-ne nou greșalele noastre, ca și noi iertăm din toată inima pe greșiții noștri. și întoarce ne la tine pe căile tale, cele sfinte. Ajută-ne cu harul tău să punem început bun din clipa aceasta viețuirii noastre. Să ne putem lăsa de toate obiceiurile cele rele, de vorbele cele proaste, ca să-ți urmăm ție în toate zilele vieții noastre, Doamne. Și atunci când vei veni pe norii cerului, să ne duci și pe noi din Babilonul fără de legilor, în țara ta cea sfântă și nouă, noul Ierusalim, raiul pe care îl pierduse Adam și Eva, fericirea cea veșnică unde tu ești împărat, să fim cu tine acolo, în vecii vecilor. Amin. Să